Свещеният час Свещеният час Учителя ни беше казал, че за мистични разговори трябва да се избере ден, когато небето е чисто, времето е тихо и има изобилно слънце. Веднъж през един такъв светъл ден към 10 часа един брат беше прият от учителя и стана въпрос за вътрешната работа на ученика. Всеки ден човек трябва да прекарва известно време в молитва, размишление, концентрация и съзърцание, за да възприеме енергии от божествения свят, за да развие спящите си сили и за да се пробуди в него по-висше съзнание. Днес има благоприятни условия за по-дълбока работа. Братът попита, как може човек да влезе в общение с разумните същества. Това е добро. Дръжте в ума си тази мисъл, че когато някой напреднал човек ви говори, то чрез него говорят светлите същества. Ако не разбереш това, което той казва, как ще разбереш онова, което те биха ти казали? За общение с напредналите същества трябва молитва, размишление, концентрация и съзерцание. Без да се просвети човек отвътре, не може да бъде готов, а и дълго време трябва да се приготовлява. Нали човек трябва да чака, докато изгрее слънцето? Нека само да се моли денят да е ясен, защото иначе не ще види изгрева. Например, онзи ден искахме да видим падащите звезди, но не ги видяхме. Поради облачното време. Когато човек влезе в общение със съществата, преди да знае езика им, той ще им говори на своя и ще има преводачи. Това ще трябва, докато научи езика им. Нощните часове, когато хората заспят, са добри за размишление. Тогава ще влезете във връзка със съществата, понеже има неща, които могат да се предадат когато съзнанието е будно и отвън няма голям шум. Ако отвън се дига шум, тогава не може да се разбере онова, което духът говори. Размишление и съзерцание имайте след 22 часа, когато хората вече заспиват. После, хубаво е. Времето от 2 часа и 30 минути до 3 часа и 30 минути след полунощ, или от 3 часа и 30 минути до 4 часа и 30 минути, или между 3 и 4 часа. Някои искат да се запознаят с ангелите и това е добро, Ала трябва да бъдем едно с тях, да се учим от тях, да работим с тях. Но понеже хората ги критикуват, затова ангелите са далеч от тях и не могат да се запознаят. Когато дойде светла мисъл в теб, едно висше същество те е посетило и ти е оставило едно благословение. Тази мисъл ти е подарък. Всяко хубаво чувство, всяка хубава мисъл са все дар от тези същества и от Бога. Ако обръщаме внимание на тези мисли и чувства, то вече ние правим връзка с тях. Най-добрият път за да се свържем с разумните същества е свързване с Бога, да мислим за тях и да ги съзнаваме като същества, чрез които се изявява Бог. Трябва да се изучава природата. Всички нейни прояви са все резултат от дейността на разумните същества – ние трябва да разгледаме цялата природа като проява на дейността на разумните същества и по този начин да влизаме в мистично общение с нейния вътрешен живот, който е живот на тези напреднали същества и в тях да виждаме изявление на Бога. Друг начин за влизане във връзка с напредналите същества е четене на Евангелието, четене, деяния на апостолите и на други хубави свещени книги. За напредналите същества, писанието казва Те са служебни духове, които са пратени да служат на тези, които ще наследят Царството Божие. Четете и опитността на тези, които са влезли във връзка с напредналите същества. Какъвто е бил духовният свят едно време, такъв е и сега изобщо. Той се е изменил но има връзка между миналото и настоящето. Ние сме се изменили и не се струва, че духовният свят се е изменил. Съществата имат вече друго отношение към нас, понеже ние сме се изменили. Бащата изменя своите отношения спрямо детето си, когато то порасне. Когато детето стане по-умно, бащата друго яче му говори. Промяната, която правим в нас, такава ще е видим и отвън. Когато на Йоанна се яви един ангел, той падна, остана без сила и се поклони, а ангелът му каза Не на мен да се поклониш, а на Бога. С липса на благоговение, по човешки начин и с човешки похвати, не може да се влезе в общение с духовния свят. За влизане в общение с невидимия свят, човек трябва да проучва опитността на хората, които са минали по този път. Това не е нещо, което човек изкуствено може да добие. По механически път това е недостъпно. Човек, като проучва тяхната опитност, постепенно ще се събуди и сам ще добие опитност. Човек трябва да работи, и опитността ще дойде. Христос е казал, чакайте в Ярусалим, докато дойде духът. У човека трябва да има дълбоко желание, дълбоко просветление, да бъде усърден и да бъде готов, когато дойде благоприятното време. Често хората изгубват благоприятното време, когато то е дошло, защото не са готови. Благоприятното време не идва често. Ако е пропуснал благоприятното време, човек трябва да чака друго благоприятно време. Може да мина 10, 15, 20 години и прочее. За да влезе в общение с висшите същества, човек трябва да е чист. А за да стане такъв, той трябва да се моли. Казано е. Хлопайте, търсете. Искайте. Обаче трябва да се разберат тези думи. Да търсиш, това значи да побеждаваш мъчнотиите. Да искаш, това значи да намериш пътя, по който можеш да ходиш. Да хлопаш, това значи да работиш. За да намериш пътя, трябва да примиряваш противоречията на живота си. Братът попита. Как човек да влезе във връзка с съкласниците от вътрешната школа? За целта човек трябва да се очисти. През чисто стъкло минава светлината. Чистотата е в следното. Човек да няма никакви пречки, които да препятстват на божествената светлина да минава през него. Даниил се е срещал с Михаил и Гавраил. Човек, за да има тази опитност, трябва да има и живот. Това е условието. Михаил и Гавриил са архангели. Михаил се занимава повече с политическия живот, а Гавриил с духовния. Данил се среща с Михаил и Гаврил след молитва. За да може човек да се срещне с съществата, трябва да прекара интензивен живот на молитва, съзерцание и размишление. Трябва да се подготви, за да свикне към новите трептения. Чрез упражнения в концентрация, съзерцание, човек може да добие прозрение, да мине през тъмната зона и да види червения цвят и другите цветове, но в по-горна октава тогава невидимият свят ще се разкрие пред него и той ще влезе в общение с висшите същества. Има няколко октави светлина – физическа, духовна и божествена. При влизане в невидимия свят трябва да има учител за да ръководи работите. Това е една област, в която човек, ако влезе без ръководство, ще се оплаши. При прозрение в духовния свят – най-напред виждаш трептенията на краските. И колкото по-високо се изкачват тези трептения, толкова стават по-красиви и се преливат. И когато трептенията станат още по-високи, те вземат формата на едно много красиво същество, което ни се усмихва и после изчезва. Това е някой ангел, който е дошъл при човека. Когато иска да ти направи впечатление, ще се яви облечен в красивата си форма и ще ти се усмихне. А когато иска да те учи, той ще дойде съвсем семпъл, облечен в дреха в права линия, с мантия и с колан. Тогава всичко почва да говори на човека древи, цветя, дървета, цялата полянка. Това същество така учи човека. За да се разкрие тази картина, трябва да имаш абсолютна чистота и да се примириш с всичко в природата и с хората и с всичко друго. Да нямаш ни най-малка лоша мисъл и лошо чувство към когото и да било, абсолютно към всички, да имаш хубави мисли и чувства, и да ти стане всичко приятно, да няма за теб нищо неприятно. И точно тогава ще се яви ангелът и природата ще ти проговори. Значи всичко да обикнеш с душата си и да се пречистят умът, сърцето и тялото, за да се види това. Освен през ранните утренни часове, Практикувайте на обед и вечер молитва и концентрация. Изучавайте Исаия, Даниила, Еремия, Езекиил и вижте по какъв начин те са добили просветление. Значи, изучавайте всички пророци, големите и малките, после апостолите. Четете Евангелието от Йоанна, то е мистично. Човек да счита всичко за духовно, да одухотвори всичко, да вижда, че всичко е хубаво и разумно. Ако човек се повдигне, ще види, че природата е жива и съвсем друг изглед ще има тя за него. Зад физическото е духовното. Човек трябва да знае, че физическото е външната, обективна страна на духовното. Проучвайте Библията последния начин. Напишете на листчета страниците на Библията и ги смесете в една турбичка. Всеки ден ще вадите по едно листче. Ще прочетете страницата и ще изберете най-важния стих. После връщате листчето обратно в турбичката. Като съпоставите стиховете да видите какво заключение ще извадите. Отгоре ще ви ръководят кои страници да се изберат чрез тези упражнения се развиват центровете. Старият завет е за много учени хора. Той е много дълбок. Не е за деца. Има центрове в човека за общение с висшите светове. Тези центрове са седем. Те са органи на духовното тяло. И трябва да се събудят, да се подхранят по един много естествен и правилен начин трябва да се вземат някои мерки при събуждането им. Задължително е човек да има един изправен живот, и на той съвсем ще се усъкати. Трябва специално приготовление. Когато се правят тези опити, трябва тишина. Каквато трябва, когато ще роди бременна жена. Тези опитности, които имате, ще бъдат като предговор на това, което сега ще получите. Мистицизмът е един процес на освобождение. Висшите морални чувства са изработените мисли на висшите същества. А висшите чувства на разумните същества човек възприема като мисли. Там процесът е обратен. Завършените процеси на мислите ще възприемате като чувства, за да им се даде живот. Те ще бъдат семена, които ще растат и ще се засилят. Ще им станете майка, защото чувствата са, които дават стремеж. Без чувства няма никакъв стремеж. Мистикът се характеризира главно с висши чувства и с любов това трябва да проистича от съзнанието му и от вътрешната светлина. Който няма светлина, ако му разправиш за нея, твоите думи ще бъдат мъртви за него. За влизане във връзка с ангелите трябва да се изследват стария и новия завет и ще се види, че най-важното условие е чистотата. После е важен стремежат на човека. Стремежите на човека да бъдат от същото поле, в което се намират и стремежите на ангелите, т.е. служене на Бога. Светлите същества желаят да влязат във връзка с други същества, за да може да се работи. Чистотата на Витоша спомага за по-лесно влизане във връзка с ангелската иерархия, но тя не живее на Витоша. Същото се отнася и за много места в Рила, където не живеят, но чистотата там спомага да влезе човек във връзка с тях. Изключения от това правят само най-недостъпните места на Рила, където те живеят постоянно. За да влезе човек във връзка с висшите напреднали същества, трябва да работи. Всеки ден той трябва да се пречиства. Колко непотребни мисли и желания има, които като мухи хвъркат около него. Какви ли не безполезни мисли има човек и по-голямата част от живота му е прекарана в безполезни работи. Когато влезе в езотеричната страна на живота, той ще влезе в общение с невидимите същества и трябва да бъде много внимателен да не би да е способен на най-малка отрицателна мисъл, недоверие, съмнение, колебание. Окултната наука е наука за неизвестното. И колкото повече знаеш, толкова повече неща ще видиш, че не знаеш. В езотеричната страна на живота човек трябва да влезе тогава, когато е готов. Когато не е готов, например, ако има някоя отрицателна мисъл или отрицателно чувство, е опасно. Влезе ли там, тогава ще се сближи с много същества. А всяко сближение е опасно, ако човек още не е готов и изпраща отрицателни мисли и чувства. Висши невидими същества ръководят съществата на Земята. И ако не влезеш във връзка с тези ръководни същества, не можеш да влезеш във връзка и с невидимите същества. Ако направиш услуга някому на Земята, ти ще имаш благоволението на висшите същества горе и ще можеш да влезеш в общение с тях. А това значи да работиш за разпространение на новите идеи. Да обръщаш души към Бога, да ги водиш към Бога, да помагаш за тяхното пробуждане. В такъв случай ще имаш благоволението на висшите същества. И тъй, за влизане в общение с висшите същества и с реалния свят, ученикът трябва да има най-чисти мисли и да се свърже с умовете на всички добри хора. като предадеш една силна мисъл във въздуха, тя ще дойде до всички добри хора по лицето на Земята. По този начин ти умствено ще се запознаеш с тях. Има закони, по които мисълта се праща. Колкото мисълта е по-силна и по-определена, толкова по-скоро тя пристига на своето предназначение. Човек трябва да има силна мисъл, силна концентрация, и да няма други мисли, които да отклоняват съзнанието му. За да може човек да влезе в общение с тези възвишени същества и с реалния свят, той трябва да е подготвен от миналото. Миналото и настоящето трябва да се свържат. Човек да не мисли, че ако само сега направи нещо, ще може. Трябва да е работил в миналото. Значи да има условия и от миналото. Когато човек влиза в общение с ангелската иерархия, той трябва да има някоя работа, поради която да ги занимае. Той и те трябва да имат еднакъв интерес, като някой търговец, който извършва операция от интерес. Засношение с ангелската иерархия може да се каже следното. Частният закон е във връзка с общия. Първо трябва да се приложи общият закон и после частният. Това значи, че ако човек не може да влезе във връзка с Бога, с никого друг не може да влезе. Влезе ли във връзка с Бога, тогава ще влезе във връзка с иерархията. Дипломатът, като се прати в Англия, запознава се с английския крал. Един обикновен гражданин не може да има това запознаване. Превод Общението, което един светия може да има с невидимия свят, един праведник не може да го има. Докато не изучиш езика на небето, как ще влезеш във връзка с невидимия свят? Само николци на окултисти са чели от източника, а другите имат каша. Взели са от тук от там. Да допуснем, че идваш при мен и ми заявяваш, че искаш да се запознаеш с англичаните. Какъв метод ще употребя аз? Ще ти кажа, че трябва да изучиш английския език и ще ти го преподавам. След като научиш езика, тогава ще ти дам един адрес да кореспондираш. Щом знаеш адреса, ще пишеш на англичанина, а той ще ти отговори. След като се появят взаимоотношения, тогава ще отидеш да го посетиш и ще видиш как живеят англичаните. И с свят е така. Песните, които съм дал с думите е Махар Бену, Венир, Бенир и други са все на този език на бялото братство. Братът попита Как може да се научи Божественият език? Божественият език ще си го спомниш отвътре. Човек ще навлиза в божествения език отвън навътре. За колко време ще го научи? Това зависи от желанието му. Най-първо трябва да си създадем едно духовно тяло, чрез което да се съобщаваме с невидимия свят. Насочете усилията си към това. Всичко зависи от усърдието. И сега човек има връзка с невидимия свят, защото всяка негова мисъл и всяко негово желание са все усилия от невидимия свят. Ако някой път невидимия свят изпраща скромни посланици, които носят малки записки на човека и той ги изхвърля, за да очаква големи записки, човек остава на сухо. Защо Христос избра апостол Павел? Понеже имаше възможност да се пробуди, затова го избра. Павел беше ревностен. Вие ще живеете едновременно два живота. Ще държите два метода. С хората ще работите, както се работи с светските хора. Доколкото може, ще им се предаде истината на светски език. А и вие ще си имате свещен час. Всеки ден ще се уединявате, ще се зарцавате, ще размишлявате върху най-възвишеното. Ще имате постижение. Човек никак да не се безпокои за резултатите, защото безпокойството е голяма спънка, голям недостатък. Например, някой често казва Толкова години съм се занимавал и нищо не съм постигнал. Това е спънка. Някои искат рязко да се свържат с невидимия свят, но това е в изключителен случай повечето ги свързват постепенно с реалния свят. Ще направиш молитва, концентрация, съзерцание, ще посееш семето и няма да се безпокоиш за по-нататък. Щом веднъж го посееш, ще му кажеш Ти мисли сега. То ще разреши задачата. В божествената наука има една вътрешна страна, която е за посветените. Ще ви дам едно упражнение. За 10 дни прочетете Евангелието от Йоанна. Намерете във всяка глава най-важното. Намерете такива положения, които да са скачени едно с друго и да идват като допълнение едно към друго. Съществуват неща, които имат отношение към живота на земята, други имат отношение към сърцето, трети към душата и четвърти към духа. Концентрираният човек всякога трябва да огръща ума си към Бога като извор. Значи той обръща ума си към онова, от което иде животът на всички хора и благата на всички хора. Освен това, през тези 10 дни ще си представите съзнанието на Христа, как Той е гледал на нещата. Ще си представите едно същество, което е живо и чието съзнание е свързано с Бога и е погълнато съвършенно от изпълнение волята на Отца. Така, както е мислил Христос, това е Христос. За втория етап на упражнението през следващите 10 дни, прочетете първите 10 глави от Исаия и от всяка глава се изберете по 3 стиха за размишление. Същевременно размишлявайте как би постъпил Христос, ако беше на ваше място. Вие сте пред един обширен свят, който трябва да се проучва много добре, и то не в светлината на старото, а в светлината на новото. Старите неща са окапали листа.